tuttugasti og þriðjikabli um túor og fall gondolinsborgar. Hermd er að húor bróðir húrins hafið verið veginn í þúsundtára orustinni, en síðar um veturinn ól ríjana eiginkona hans barð í óbygðum grálanda. Það var sonur. Hann var nefndur túor og var tekinn og fostraður af Anna Eli enum gráalvana sem ennbyggu þar í hæðum og hellum. Þegar túor var sextan ára Hlyttu álvarnir kalli að yfirgefa gámhella eða andrót, þar sem þeir höfðu lengi búið, og halda á laun til Siríonshafna fjast í söðri. En áður en þeir kæmist undan, urðu þeir fyrir árás orka og öslinga, og túor var hansamadur og færður í ánöð af lorgani hafðingja öslingana í móðurlandi. Í þrjú ár mátt hann þóla þrælkunina, en að lokum slapp burt og snýri aftur til gámhella. Þar settist hann að einn sínsliðis, sem útilegum afur og olli össlingum slíkum búsifjum að lorgan lafi til höfisónum. En þegar túor hafi setið þar í ein semti fjögur ár, skaut ilmir vatnatróttin þegar í hugmyndaðunum að yfirgefa land feðra sinna, því að hann hafi valið túor sem verkfæri í fyrirætlunum í sínum. Túor hvarf því úrgámhellum og hælt vesturabógin um rökkurlönd og kom að noldallýði Annon Ingellít sem þjóðtúrkons að reist endur fyrir löngu eða þeir tvöldust á handanströndum eða nefrast. Taðan lágu myrk jarðgöng undir fjöllin og opnuðist út í rekkbóagjána sirriðt ninniak þar sem straum þung vötn runnu til sjávar. Forki menn ný orkar urðu varir við undankomu túors frá móðulandi. Ný hafði morgótt neinar freknir af honum. Og túor hélg út á handanströndir og lindi ekki fyrr fyrir hann komað hinnu mikla vesturhafi eða belega er og var svo gagntekin af því og breympin að æsíðan vakti það í löngunans og hvað við fyrir eirum Og það gerðan sífellt órólegan, það til þrá hans lokum neyður í hafdjúp elmissiríkis. Þá um sumarið hafðist hann einn við á handanströndum, og svo haustat við að, þegar Tortiming narkóþrándar nálgavist, og hann sá sjö mikla svani fljúa suður. Blasiða 271 þá skildan það sem merkið þess að hann hefði tafið nógu lengi og hann fylgdi flugið þeirra eftir ströndinni. Þá kom hann að lokum að hinnum yfirgeppnum sölum nýborgar eða vinjamar, undir tignartindi Taras og hann hélt inn í höllina og fann skjöldin og brinjuna sverðið og hjálmin sem túrkon hafði skilið eftir að fyrir ilmis endur fyrir löngu og hann bjóst vopnum og verjum og hélt niður af ströndinni. En þá skall á mik Og í honum reis ilmir vatnadróttin í mikilli tegn og veldi upp úr voðum og talaði til túars, þess mann stóð í fjörunni. Og ilmir bauð honum að leggja af stað og leita týnda konungsrykisins kondólin. Og hann gaf túari mikla skikku til að dyljast í skugga hennar fyrir augum óvinnanna. Morgunin eftir, þegar veðrið var gengið niður, hitti túar úti fyrir veggjum hallarinnar álf 1. Og var það Voronví, sonur Aranva, frá Gondolin, en hann hafði velið skipverji á síðasta skipinu sem turkun hafði sent í vestur til að leita ásjárvala. En þegar það snýri tilbaka, húlst það í sjónmáli við strönd miðkars. Þá hafði Ilmir tekið hann og bjargað honum einum af áhöfninni og sett hann á land skemmt frá nýborgarhöllinni. Þegar Voronví fekk að vita um það hlutverk sem vatnabróttin hafði fengið túari, var hann harla gladur og strax fús til að vísa honum leiðina að huldum dýrum kondoríns. Nú lagðu þeir tveir saman burt frá höllinni, en þetta var einmitt á hinum hinnum vetri með löngu norðanhríðunum og þeir mjög guðust hægt og varlega austur á bógin undir hlýðum skuggafjalla. Loks barð á gangandi að yfri nýrlindum, upptökum eldvassins, narokfljóts, og þeir horfðu dæpri ráðar, hvernig dreginn glárungur hafði sörgað og spilt þeim á söðurleð sinni. En þegar þeim var lítið upp, sáu þeir förumann koma skálmandi á norðurleð og var mikill aðsjáunum. Þetta var hávað sinn maður, svart og bar svart sverð. En þeir báru engin kennsláun og þeir höfði enga hugmyndum öll þau stórmerki sem orðið höfði á söðurslóðum. Hann fór gest framhjá þeim án þess að þeir skiptust á nokkrum orðum. Þar lokum komu þeir í krafti þess apl sem ilmir veitti þeim að hinum hundu dyrum kondolíns. Og eftir að hafa farin yfir í jarðgöng komu þeir að ytra hlýðinu og þar voru þeir teklir höndum af vörðanum. Síðan voru þeir lettir gegnum hérna voldu og ringfjallagjá, orfalk ekkor, en í henni voru sjö hlýð hvert á eftir öðru og varðgeisla í þeim öllum. Þar til þeir voru lettir upp eftir miklum halla og fyrir eikþelli að brunnum yfirvarðfóringja konungs. Pær svifti túar af sér skikjunni og af herbúnaði hans, sem hann bar með sér frá nýborg, mótti sjá að þann var sá rétti sem hann sendur af elmi. Blasiða 272 Þá opnaðist túari sín yfir hennar faguru sléttu tömplata, sem lá en og gætt gímstinn í fagmi hára fjallana. Og í nokkrum fjaska leit hann hinn háa hulduklett Amon Hvaret á miðri sléttunni. En á honum hafði verið byggð inn mikla gondolínsborg sem bar sjö nöpp, en af tegn hennar og fræð ver mestum sögum af öllum byggðum álfa á handanlöndum, jafnt í söngum og sögnum. Af undirlægi ektelíons voru lúðrar þeyttir frá turnum hins mikla hlýs, svo þeir bergmáluði í fjöllunum. Og úr fjarska en skýrt heyrðust lúðrar svara frá hvítum múrum borgarinnar, sem róðnuðu eins og rósir dögunarinnar yfir sléttunni. Þannig reið sonur húors yfir tömhlaðasléttu og kom að hliði kondolínsborgar. Og þeim var vísað upp eftir brattri stiga braut hennar. Þar til þeir stóðu við sjálfan konungsturðin og sáu hvítu tré eftir líkingu trjána í Valalandi. Og túor gekk fram fyrir Turgon Fingolson, hákonung Nólda. Og á hæri hönd konungs stóð Mægill sístursunur en á hinn af vinstri satt íðurill silfurfæll að hans. Og allir viðstættir undruðust eða heyrðu túor taka til máls. Og ef þú stumma sá sem svo talaði væri ekki nema maður að vinnum döðlega kynntætti. Því að hann talaði með orðum vatnadróttins var málpípa hans á þessari stundu. Og hann varaði tólkon við að bölvun mandósar nálgaðist ört til fullnustu. Þegar öll verknólda myndu mást út og verða að yngu. Og hann bauðið að hverfa á braut og yfirgefa þessa fögru og voldugu borg sem hann hefði rist og fara niður um sírjómsfljót á leið til hafs. Lenkisætt Turkon í þungum þænkum og velti vængum við boðskap Ilmis. Og þá minntist hann Ordans er hann hafði gefið honum góðu ráð í Nýborgarkastala endur fyrir löngu. Vertu ekki upp uppnuminn af dálæti á handverkum þínum og huga. En minnstu þess að þín sanna vonholda liggur í vestrinu og kemur frá hafinu. En Turkon var orðin yfir sítt stoltur af gondolín sem minningar varða um Tyríansborg í Jálvarlandi. Og hann treysti enn á það að hún væri hulinn og óvinnanleg. Enda þótt ekkur vali eins og ilmir væri á annarli skoðun. Eftir þúsundtárastríðið höfðu íbúar borgarinnar þar að þau ekki ákveðið að blanda sér aldrei framar í vandræði álfa og manna utan borgarinnar. Og longaði heldur ekkert til að snúa aftur í vestrið og þola hverskins hörmungar og háska á leiðinni. Þannig sátu þeir innilokadir og einangræðir bak við hinn veglausu álaga fjöll og meinuðu öllum undandætningalaust in Jafnvel þóttir leytiðu hælís á flóta undan hadri og ofsóknum morgóts. Og þóðir heyrðu úr fjaska eitthvað óljósan orðarsveim af öllum þeim hörmungum sem döndu yfir nágrannanna allt um kring, hyrtuðu þeir líkt um það. Blasiða 273 Njósnarar ángbanda voru alfstæðar á sveimi í leitað gondolinsborg, en án árangus. Bústæður þeirra var ekki hanaðin ávæningur, leintarmál, sem engan fann sér stað á jarðríki. Mækill setti sér hjæfnan upp á móti túori í öllu ráðslægi og skoðanir hans hlutu aukið vægi ennfallega fyrir það að þær voru meira að skapi konungs sem að lokum tók af og hafnaði bóði ilmis og ráðgif túors. En vegna þessara aðvarana hans rifiðu stöpp fyrir túrkonni þau orð sem hrópuð þau verði við náldum í brottvörð þeirra á Aramannsöðnum endur fyrir lungu og óttin við svík bæriðist í brjósti hans. Það að hann lét nú fylla upp í inngangin að þinnum lendu dýrum undir hringfjöldin og gaf út strángar tilskipanir um að þaðan í frá mætti engin nokkur tíman, korki til stríðs mjöfríðar fara út úr góðalísborg svo lengi sem hún stæði. Þorundur höfðingi Arnanna færið þeim fregnir af falli narkóðfrándar og því næst af drápi þingols og dýjórs hans ervingja og eiðingu Dórihets. En Turgon skellti skollaeirum við öllum vábóðum Og svaraði því einungis með því að strengja þess sáran heitt að berjast aldrei við hlýð neins Fjanórssona, og því strángar bannaðan þjóðsini að fara út fyrir vekk kjallana. En túor sat ennum kýrt í Gondolinsborg og nöðt sælustundanna, heilladur af fegurð og visku íbúanna, tók miklum þroska jafn á líka með á huga og varð djúbvitur um hefðir og sagnasjóð hinn að útlægu álva. Og hann vann hug og hjarta íðriðlar og hún hans. Í það bornaði ennfrekar út lent hatur mækils á hannum, því að hann þráði ofarallu að komast yfir hana, enka ervingja kondurins. En svo mikið var áleitt konungsins á túori að hann neitaði honum ekki um hönd dóttur sinnar. Þó að hann hafnaði í bóðum ilmis, grunaðan að þessi sendibóði hans kynni með einhverjum hætti að fléttast inn í öllu og nólda. Og hann gleimdi heldur ekki þeim orðum sem húor mælti vi Áður en hersveitir Gondolíns þróu sig út úr þúsundtára úrustinni. Haldin var mikil brúg og þar var glatt á hjalla því að túor nöitt ákafra vinselda allarar þjóðarinnar að undanskildum mækli og nokkrum leintum klíkubræðrum hans og þannig komst á annað haldlegt samband álfa og manna. Næsta vor fættist í Gondolín sveitnin Jarendill sem þýðir vinur sjávar Hann var hálfálfur, sonur túors og yðriðlar silfurfællu. Þá voru liðin 500 ár og þrjú frá því að nóldar sneru aftur til miðgarðs. Blasiða 274 Hann skaraði framúr að fegurð, fyrir að það lísti af andliti hans eins og af himnesku ljósi og auk fegurðarinnar þegar hann viskunar á eldum og kraftin og þrautsegjuna frá hinnum fornuð mönnum og sjáfarljóðið nýðaði stöðut fyrir eirum hans eins og hjá túori föður hans. En voru dagar Gondorínsborgar, frungnir gleði og friðsælt, og engan óraði fyrir því að komist hefði upp um lendarmálið vegna neyðarópa húrins þegar hann stóð utan lokaðar að kletta hringfjalla og fann hvergi inngangin sem búið var að fylla upp í, og grátt bað Turgon um að hleypa sér inn. Af þeim gat Morgot nokkund veginn getið sér tilum hvar staðsetja mætti hýð hulda konungsryggi. Síðan var morgott vakin og sofinn í að beina sinni skorpistu þröngsjá að fjallaklasanum mikla, milli sólarskarðs og efri rásar sírjánsfljóðs. En inn á milli fjallana hafði þjónarans enn aldrei getað komist. Og hvað sem hann reyndi, komu njóstararans skepnur og skrimst úr ángböndum þar enn að tómum kofanum. En það voru ermittir þar nú stöðugt á verði og gerðu að engu allar tilhurnir morgott til að kanna fjöllinn. Nú var yðrið silfurfætla vitur kona og forsýn, og þegar kvíði og yllir fyrirbóðar lögust á sinni hennar eins og svört ský, greip hún til ráða og lit gera leiningöng niður úr borginni sem áfram tegðust neðanjörðar undir slettuna langt út fyrir múra huldukletts til norðus. Og hún lit haga verkinu svo að fáur vissu og umfram að engin minnst í kvitturum það gæti borist að eirum mægils. Nú bar svo við eitt sín þegar Jærendill var enn ungur að árum að Mægill týmdist. Hensú áður hefur verið rakið var hann mjög áfjóður í málmleit og námugröft og mað þær greinar framar öðrum yðnum. Hann gerðist mestari og leitógi álvaflokks sem vann í fjöllunum langt fyrir utan borginna og leitur það málmum til smíðasinna bæði til stríðis og friðar. En Mægill gróflíka á samt fáminnum hópitrúnarvinna lengri göng sem náðu út úr fjöllunum og hafði konungurinn ekki hugmyndum að bann var þannig að engu haft. Og því fór svo eftir ákvörðun örlaganna að orkarnir handsömuðu Mækil og færðu hann til angpanda. Mækil var svo sem engin læpa nýja aumingi, en anspænis þeim pyntingum sem honum var hótað, bugaðist hann og kefti sér líf og frelsi með því að ljóstra upp við morgott um nákvæma staðsetningu kondolíns og hvernig finna mætti hana og eftir hvaða leiðum ráðast á hana og Morgott var svo kampakáttur að hann hét mækli höfðingdómi yfir kondolín sem lensmanni sínum. Auk þess sem Íðrið silfurfætla yrði á valdi hans þegar borgin fjalli. Og vist er að þrá til Íðriðlar og hatur til túvors leti hann liðugar inn á þá svika sem svífurðulegust þykir í allri sögu forndagranna. Blasiða 275 Svo sendi Morgott aftur til bráðasta til kondolíns Svo að engan skildi gruna hvað hann hefði verið. Og auk þess skildi hann stiðja árásinu einanfrá, þegar að því kæmi. Og hann dvaldist eins og ekkert hefði ískorist í sjölum konungs, með brós á vör, en svig í sinni, á meðan skugginn sortnaði í huga í drilar. Og loksins kom að því á árinu þegar Jærendill var sjö ára gamall, að Morgott var tilbúin til atlegu. Og hann sendi yfir kondolín alla sína verstu barlroka og orka og úlva, og til viðbótar heilt stóð drega, afsprengi glárungs, sem nú fór fjölkandi og urðu æ verri viðuregnar. Herskarar Morgots laumuðust yfir norðurfjöllin sem voru hæst, og því síst haft fyrir því að verja þau. Og valin var að aðfæranótt mikillar hátíðar, þegar allir íbúarkondorins kom út á svalir og vekki og byðu dögunar til að syngja henni rísandi sól lofsengva. Þá um morgunin stóð hátíðin hæst, og nefndist hún sömalliða hátíð. En rauðaljósið koma þessu sinni yfirfjöllin í norðri, en ekki í austri. Og það varð ekkit lát á sókn óvinnanna, það til er komu að múrum gondolíns og borgin var umsetin og átti sér enga von. En af hétjúdáðum örvendingarinnar og af freystiverkum verkum hinn að guðvögustu ætta og stórgapa, og þá ekki síst af frábæri frammestöðu tú ors, er margt í kviðunni frægu um fall gondolíns. Þar er meðal annars líst viður eign af brunnum við gotmaga höfðingja barrokanna á sjálfu konungstorki, þar sem báðir fjellu, eða að vörn hýrðar túrkóns á hinnum gnæfandi konungsturni, sem endaði með því að turninum var stiftum koll og ægilegt varð fallans og túrkóns í rústum hans. Túor vildi bjarga ídriði úr henni hertögnu borg, en mægill hafði þá þegar lagt hendur á hana og jærendil soninnar. Svo að Túor var það heia innvegi á hábrún kastalans, og síðast þeytti hann mægli út af múrnum, og hann hrapaði og skall þrísvar utan í hamra líðar hulduglets, áður en hann neður í logana fyrir neðan. Túor og Íðrill gengu í það að sapna saman öllum þeim íbúum kondolíns sem þau gátu náð til í ungþveiti báls og rústa að leinigánginum sem Íðrill hafi láti gera. En fóringar angpanda hafðu sínilega engar fréttir fengið af þeim framkantum. Gangurinn lá líka til norðurs og gáttu orkarnir ekki ímynda sér að flóttafólk færi þá leið að hæstu og torfæristu fjöllunum og þaðraðu ekki í áttina til angbanda. Reykjarsvælan og brunasótið og gufu strókarnir frá gósbrunununum meðan húsin brunnu upp í logunum frá dregunum breyttust út yfir tumhlaðaslettuna í sorgar og kófið auðveldaði undankomu tú ors með allan hópin og kom stippan sér engum vel til að læðast burt frá opigangsins langar leið að fjöllunum. Þannig komustu leiðarsinnar, og andstætt vonum hófuðu að klífa fjöllin, þótt í emt og vólaði væri. Það var því kaldara og reglæra því hærra sem þau komust, og í hópnum voru margir meittir og sárir, og bæði konur og börn. Blasiða 276 Þau komu upp í skelvilegt skarð, sírít þórunatt, kallaðist það, eða arnaskarð og láð það í vindingum sem einstigi í skuggum hæstu tindanna. Á hæri hlið var fernýftur klettað ekkur, til vinstri gínandi gap heildýbisins. Þeir voru enn á þessari tæpu braut, þegar orkar sátu fyrir þeim, því að morgort sett vörð á all fjallaskvörð, og að þessu sinni var meira sé balröggi í liðmeð þeim. Nú virtist úti um von, og varla hefði hinn glóhærði glórfindill, höfðingi gullblómsættar í kondolín bjargað fúrkinu, Ef þórundur Arnarhafðingi hefði ekki líka komið tímanlega til hjálpar. Ótaldir eru þeir söngvar sem hverðinir hafa verið um einví í glorfindils við barlrogan, hátt uppi á klettaspíru, en báðir hröpuðu til tortímingar neyður í hildýpið. Þá komu ernitnir, steftu sér yfir orkana og hröktu þá emjandi til baka. Drápu söma en steftu fleirum út af fröngstíginu neyður í djúpið. Því fekk morgótt ekki grunum að neitt hefði stoppið á lífi úr gondolín fyrir að löngu síðar. Að því búnu bar þórundur lík glorfindils upp úr heiltípinu og þeir hlóðu steindis yfir hann í skarðinu. og grængresið óks og guttblómin sprungu út á nöktu grótinu það til skakka fjalljarðar skall á. Þannig komust leifar fólksins í gondolín undir leysokn túors yfir fjöllin. Leiðin lániður í Sýrjónstæl. Og þau hjaldu áframflóttanum suður á bógin, í erfiðri og hættulegri göngu. Þar til þau komið niður í Víðirlönd, Nantatrén, niður undir Ósum Sírións. Þar var máttur ilmis enn ekki lamaður í fljótinu, svo hann gatt veitt emn vernd. Þar kvíldist þau um skeið og sálinn voru leknuð. En sorginn fjekkst ekki greitt. Þá hjaldu þau minningarhátið um gondolín og alla álvana sem þar höfðu látið lífið. Um allar ungmejarnar og eiginkonundar og kappa konungs og mörg voru kvæðin sungin um glorfindil hinn ástsæla, sem bjargað hafi lífið þeirra, en let sjálfur lífsitt. Það var sungið undir greinunum í víðiskógi á áleðinu ári. Þar orti túor söng fyrir járendil són um fund sinn með ilmi vatnatrótni, er hann kom forðum í öllu sínu velti upp í fjöruna á handanströndum, og við það vaknaði aftur ástinn til hafsins í brösti hans, og einnig í brösti sónarins. Og löngunin dróðu í hálfa leið, Þau hældu burt úr Víðirlendum, suður eftir áni, til hafs. Þart völdust þau við Ósa Sirionsfljóts og hýttu þar fyrir elvingu Dóttur Tíjors, sem flúið hafðið þangað á undanleim úr eyðingu Dóriets. Og þegar tíðindin bárust til balaregu um fallgondolínsborgar og döða Turgons, var gilgalað Ereinion, arftaki útnendur hákonungur nólta á miðgarði. Blasiða 277 En morgótti fannst nú nóg að gert. Hann þóttist að var náð fullum sýri og skeitti ekki meira um eftirhreyturnar, fjanórssýni, ný heitstrengingu þeirra, sem hafði svo sem ekki valdið honum miklu tjóni. Jabel frekar snúist honum í vil og gefið honum mestan framgang. Í myrkum huga sér ræk hann upp hæðinni sláttur. Honum stóð meira að segja á samum það þótt hann hefði mist einn silmerilinn, því að það var mestur í ráhrif hans sem honum hafði tekist að sigra og sundra eldum. Svo að brátt myndu þeir hverfa fyrir fullt og allt af miðgarði og ekki valdunum frekar í vandræðum. Hann hafði ekki gefið neinn merki um það hvort hann vissi af því að leifar þeir að enn eftir við ósa Sirjónsfljóts. Beið aðeins síns vitunartíma eftir því að eiðurinn og líin fengi að vinna sín verk. Samt var ný þjóð Álfa að vaksa upp í ósum Sirjónsfljóts út við hafið. Leifarnar af þeim sem flýðu frá Dóriat og Gondolín og þar við á b Og þeir horfðu til hafs og hófu mikla skipasmíðar á ströndum Arvíern eða á Hilmiðslöndum undir verndarvæng Ilmis. Og hermt er að um þærmundir hafi Ilmir vatnatróttin komið til Valalands, stíið upp úr hafdjúbunum og talað máli álvana. Þann betið þeim fyrirgefningar og að þeim erði bjargað undan ofurvaldi eðsins, auk þess sem bjargað erði Silmerglónum, sem gengði í sig af ljós sem áður á sæludögunum blómgarist á trjánum tveimur sem skínu á Valalandi. En manveur var óhakkannlegur, og menn veltuðu í fyrir sér hvaða ráðu man skilti yfa hlýtt. Sumir fræðimenn segja að stundin hafi einfaldlega enn ekki verið upprunnin. Aðrir að þeir hefðu áns fengist til að ráða rétta ef einhver álfur eða maður gengi í eigin persónu fyrir þá til að biðjast fyririgefningar og meiskunnar í nauðum. Og enn því haft fram Að mannvið hafi ekki einu sinni getað list leið fjarnors fyrir en bundin væri endir á leitans að sílmerglónum. En til þess hefðu síðir fjarnors þurft að afsala sig þeim. Krafaðeir að tilgjimstinanna hafði í rauninni allatíð verið óbílgjörn með tilliti til þess að það voru valarnir sem uppaflega hafðu skapa ljósið sem lísti upp sílmerglana. Nú var að því komið að túor fann elli læðast að sér og um leið fór ástans til hafsins vaksandi. Því smýðaða sér voldugan knörr, sem hann nefndi Jarami eða Sjóvæng, og um borð með yðriðli silfurfætlu, vatt upp segl og sildi inn í sólalægið. Og eftir það hurfiðu þau sögum og söngfum. Síðar var þó sungið um það að túor einn döðlegra manna hafi talist með hans eldri kynþáttar og sameinast nóldum sem hann elskaði og at öllugans ha vi þnig skili stað frá ölðluummannna. Las ð 27